Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vorbim despre salariile bugetarilor și mai, mai exact despre salariile bugetarilor din administrația publică locală. Chiar dacă nu sunteți angajați. La angajați la stat și nici în administrația centrală și nici în cea locală să știți că noi le plătim aceste salarii până la urmă sunt niște funcționari sau doar personal contractual în slujba noastră nu, servesc comunitatea și sigur că trebuie să ne implicăm mai ales că nu alegea salarizării cere chemarea comunității într-o mai mare măsură mie mi se pare că s-a întors lumea cu sus în jos, vă spun sincer deci, legea salarizării unitare a trecut de Senat, urmează să treacă și de Camera Deputaților, sunt convins că va trece de Camera Deputaților, nu sunt convins că va trece în această formă de președintele Claus Iohannis, care ieri a avut o intervenție și a spus, nu putem lăsa funcționarii publici așa în voia sorții. De fapt, care este modificarea de structură ce s-a adus acestei legi față de cum pleca să ia din Ministerul Muncii la Senat? Vă citez acum din doamna Olguța Vasilescu, din declarația pe care a făcut-o în plenul Senatului, zice așa, singura modificare de structură s-a făcut în administrația publică locală, cam, ca prim pas al descentralizării financiare și administrative, în sensul că se dă o limită minimă, salariu minim pe economie, și una maximă, salariu viceprimarului sau al vicepreședintelui de Consiliul Județean, Urmează ca salariile să fie stabilite în funcție de nomenclator și ierarhie de către consiliile județene și locale, prin hotărâri de consilii județene și locale. Atenție! Nu de primari sau de către președinții de consilii județene, ci de consilii locale și județene. Vă mărturisesc că înainte de această emisiune am făcut niște săbături să-mi dau seama dacă, presupunând că consiliile județene sau consiliile locale votează, își pot plăti bugetarii fără limită. Adică... Un X care tinde spre infinit număr de bugetari, ori Y salariu să zicem, al viceprimarului, deci maximum admis de legea salarizării, fără să țină cont de ce venituri sunt la bugetul local, adică de ce taxe și impozite plătim noi. Nu, nu e chiar așa, adică există o prevedere acolo în lege care trimite de fapt la criteriile de performanță, niște criterii care nu s-au aplicat niciodată, deși ele sunt vădate din 2012 și de fapt la limitări pe care le impune Ministerul de Finanțe. Acum, opoziția, care teoretic e o opoziție de dreapta, așa mi se pare mie, a zis că domne nu e ce trebuie, pentru că noua legea salarizării creează în continuare discriminări în rândul bugetarilor adică cum creează discriminări în rândul bugetarilor. Adică e normal, nu, ca unii să fie plătiți mai mult decât alții care să fie plătiți mai puțin. Nu vi se pare, adică, știți, nu mai suntem un comunism. Unii muncesc mai bine, alții muncesc mai puțin bine, unii au mai mult chef de muncă, alții, nu știu, trec din șpăgi, să zicem. Punem așa un caz teoretic, deși nu s-au văzut cazuri de astea la noi în România, dar e posibil orice, nu? Zic și eu. Vă întreb pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă e bună sau nu e bună această decizie, ce lasă practic în mâna administrațiilor locale, hai, haide să fim puțin serioși, doamna Olguța Vasilescu, Consiliul Local înseamnă în cele mai multe cazuri primarul, Consiliul Județean înseamnă în cele mai multe cazuri președintele de consiliu Județean, că dacă n-ar însemna, nu și l-ar alege. Dar, în același timp, sigur, cel puțin teoretic, Consiliul Local înseamnă comunitatea. Consiliul județean înseamnă județul, da? Oamenii din locul respectiv care vor să-și dea sau să nu-și dea salarii pentru funcționari. O fi bine, nu o fi bine ce spuneți. 0372-06959. Bună ziua, Gabi! Ceau! Ceau de la Timișoara, abonesc. Da! Așa! Da. Uh, nu sunt de acord cu chestia asta și să zic de ce. Gândește ca un primar să dea la 10 angajați salarii mari, mari, mari de tot și să zic că uite, vă măresc la da, toți cu 10 milioane. Așa. un exemplu, jumate, vouă, jumate, ori la partidor lui. Deci primarul ăla s ar face încă un salar. Nu, nu, sta, sta să ne înțelegem. Și acolo sunt niște clase de salarizare pe care le stabilește Consiliul Local, da? La propunerea primarului, probabil, că așa se întâmplă întotdeauna și de regulă se întâmplă cum vrea primarul. Dar... Așa, și se adună banii la partid. Zicem, banii din salarii se... sau de unde? Da, banii din salarii. Jumate vou, adică 5 milioane ai în plus la salari, adică 10 milioane ai în plus, numai că tu beneficiezi de 5 milioane, tu dai 5 milioane fiecare lună pentru partid. Ca să avem noi să facem campanie când vine rândul. Eu nu cred că e așa cum spuneți dumneavoastră. Eu nu cred că partidele se hrănesc din frimituri de astea. Zic și eu așa, să nu zicem că și ar lua primarul. Ca partea lui din salariul tău mai mare. Că tu iei 5 milioane în plus. Fie el și la 10%, 20%, cât e, cât e la ei, cât e la ei. Dumneavoastră plani. aveți niște experiențe de membership în consilii de administrație, mi se pare, Gabi. Nu, nu, nu. Asta Ea, ce nu. spuneți dumneavoastră a fost o schemă care s-a aplicat general în țara noastră, nu știu dacă nu cumva se mai și aplică, prin care... Niște indemnizații pentru participare în consiliile de administrație ale unor companii locale de regulă erau bine recompensate și de acolo se duceau niște bani către diverși, inclusiv partide, dar erau alți bani, da. atenție! Și crezi că la un nivel mai mic nu s-ar putea face treaba asta? Depinde cât pagar, mă depinde câte, <laughs> câte venituri suplimentare are funcționarul respectiv. Adică dacă trăiește da. din altceva decât salariu, poate. Dacă trăiește din salariu mă îndoiesc. Deci oricum la bugetari, sincer, sunt salarii mult, mult prea mari. Da, e o altă discuție asta. De noastră da. predați pentru salarii egale, asta să fie la fel ca la privat. Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599. Nu e chiar ca la privat, dar măcar se mai apropie. Bună ziua, Florin! Florin, bună ziua! Nu e Florin! Hă? Florin? Nici vorbă. Stelian, bună ziua! Stelian, sunteți acolo, vă aud, bună ziua! Da, da, da, sunt. Bună ziua! Uh, bună ziua! Moise. Moise, problema este mult mai complicată. Am ascultat ce a spus și Gabi mai înainte. În lege pentru administrația publică locală nu există clase de salarizare, adică totul este la mâna primarului. Primarul poate să dea minim sau poate să-ți dea maxim. Pe noua, loc... pe pe noua lege salarizării... administrației... a, exact, a salarizării am draftul în față, pe... am făcut la... Vedeți posti. că pe draftul care a plecat de la uh, Ministerul no, no, Muncii no, no. erau niște clase de salarizare. Eu așa mai am inteles că am citit. E, e, clasele de salarizare erau pentru toți ceilalți, mai puțin pentru administrația publică locală, așa. care nu există coeficient, nu există clasă de salarizare, așa. nu există nimic. Bun. Și? Bun. Nu e normal să stabilească consiliul local câți bandă și cuide? Da, avem o mică problemă. Niște oameni fără uh, studii cel puțin superioare. Așa. Niște oameni care au cel mult studii medii și unii care nu au niciun fel de studii să stabilească salarizarea la niște oameni cu funcții, cu studii superioare, masterate și doctorate. Vă referiți la aleși din, co păi refer din Consiliul exact. Local, da? Păi sunt, ei sunt exact. reprezentanții comunității, nu? Ei sunt aleși. Da, și pe ce bază reprezentanții comunității stabilesc pe, pe baza salariul faptului... unui om cu funcții superioare? pe baza adică faptului... ce criteriu o el? Stelian, comunitatea plătește salariile. Corect. Și ce criteriu are cel care stabilește salariul da. de, de stabilirea acestui, acestor venituri? Pe, o luăm din pe ce criterii stabilește? Pe criterii că ei plătesc salariile, comunitatea plătește... Nu, nu, stați puțin. Ia, hai de să o luăm A -a. altfel. Dacă un patron, de exemplu, nu are studii superioare, asta înseamnă că nu poate să angajeze pe cineva cu studii superioare pentru A -a. că deci Patronul... nu îi poate stabili salariu. Patronul face ce vrea la el în firmă. Asta nu este firmă. Da. Oamenii, funcționarii publici, funcționează pe o lege specială. Legea 188-1999. Da. Au, au constrângeri speciale. așa. Și trebuie să țineți cont și de următorul. Aici pas. nu e vorba numai da. de funcționarii publici. Eu vorbesc și de funcționarii publici și de personalul contractual. Așa. Dar gândiți-vă, eu, eu am luat în calcul acum funcționarii publici. Da. Unde majoritatea, nu majoritatea, toți sunt uh, au studii superioare da. și vor fi în poziția de a li se stabili salariul pentru niște oameni, ori fără studii, ori cu studii inferioare celor uh, funcționarilor publici. Nu întotdeauna Una. aleșii locali sunt, așa cum spuneți, dumneavoastră. Nu întotdeauna, nu întotdeauna. Dar pot fi, sunt de comune. acord, dar ei sunt nu, cei nu, care plătesc salariile. Puțin. Nu, puțin, sunt majoritatea. O, o, o, în comune. Okay. sunt cu de acord. de comună sunt majoritatea, dar deci mai, problema mai este, spuneți secundă. dumneavoastră, stelian, că nu pot unii fără studii să stabilească salariile unora cu studii. Deși păi, cei, cu, cei, cei cu studii sunt angajați și cei fără cui? studii. Sau cum? Ajungem la dictatura cui? A comunității, a cui plătește salariul. Vă mai întreb o chestie. Da. Sunteți de acord că în România trebuie să se respecte legile românești așa cum sunt ele bunerele? B bineînțeles, legile sunteți trebuie respectate, da? dar acum vorbim despre o lege de aflată decizia... în dezbatere. Legea aflată în dezbatere nu respectă decizia Curții Constituționale numărul 794 pe 2016. Ok, sunteți da? sindicalist, sunteți documentat. Am auzit că mâine intrați în grevă. E da, adevărat? Da, dăm în grevă. Bine. Da, este adevărat. Bine, Stelian, mai vă mulțumesc. Ceva. Da, am înțeles, stărian, e ok. Un ultimul. Nu, în ultimul... Ah. Ziceți. Sterian? Alo. Da. Auziți? Da. Mai, mai era o singură problemă. Așa. Avem, apropo, la, se, prin această lege, se interzice dreptul la negociere colectivă, ceea ce este total neconstituțional, scrie în Constituția României, că se garantează negocierea. Vă referiți la articolul care se referă la dreptul la grevă, Bănesc? Nu la articolul care se referă la drepturile la negociere. Negocierea este garantată de Constituția României nu mai mi-aduc aminte articolul acum, 70 și nu știu că în fine nu mai mi-aduc aminte articolul. Dar este în Constituția României și puteți să verificați. Bine, uh, o să verific. Încă, ultimul, aspect, ultimul aspect, proiectul este total neconstituțional. Am înțeles. Deci este neconstituțional de la, și va fi atacat articolul 41, dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor sunt colective garantat. sunt garantate. Ok, bine, vă vedeți, mulțumesc. Vedeți domnul Moise. Văd domnul Serian. Încă Sterian, îmi cer scuze, a. dumneavoastră sunteți sindicalist, această dumneavoastră puteți să faceți o conferință de presă, această emisiune este pentru cei care nu pot face conferință de presă, este ora lor, când le dăm dreptul să spună și ei opinia. Cred că v-am lăsat destul, vă mulțumesc. Daniel, bună ziua! Daniel, mai sunteți? Uh, da, sunt, sunt, sunt, Cum vi se pare uh. ideea asta de a lăsa consiliile locale și județene să stabilească salariile funcționarilor și uh, angajaților? Din deși, sunt, deși sunt un adept a plății pe baza unor criterii de performanță, nu pot să fiu de acord cu stabilirea salariilor de către consilierii locali și, principalul, am câteva întrebări legate de aceasta. Cu ce segment o să facă modificările salariale? Ce o să faci dacă nivelul de, nivel de performanță... Produc, de câte ori propune primarul? Așa, dar ce se întâmplă dacă nivelul de performanță scade? Din câte știu eu, salariul nu mai poate să scadă. Așa că... Bună observație. Am să... Da, ce se întâmplă? Hai să mergem mai departe. Ce se întâmplă deci te, pentru toată lumea? Daniel zice în felul următor. Gata, domnule, la un moment dat primarul zice uite ce bine suntem, merg, merge treaba uh, și... Propune o majorare de salariu. Consiliul local o aprobă, după care performanța scade din diferite motive. Nu știu, vine criza, scad investițiile în comuna respectivă sau în orașul respectiv. Ministerul de Finanțe zice, băi, nu mai aveți bani. Potrivit legii, într-adevăr, salariile nu pot decât crește, nu pot scădea. Ziceți, Daniel, ce da, se întâmplă în acest tare... Da, eu aș propune altceva. Uh, ar trebui, dacă tot mergem în direcția privată... Nu, stai, stai, stai să facem... că există soluții. Da. Poate dumneavoastră nu știți, toți sunteți bugetari care sunați azi, poate nu știți, la, la noi, la privați, când se întâmplă una de-asta, mai reducem dintre cei care sunt angajați. Adică... Cu siguranță, da, da, da, asta este una dintre, oportun... una dintre posibilități. Uh, da, eu aș fi de acord plata, uh, uh, în baza unor criterii de performanță, având uh, următoarele uh, criterii de respectat. Unul, să există o componentă fixă și una variabilă la venituri, Doi, să existe niște criterii De performanță transparente Ele sunt, în lege din 2012 Nu s-au aplicat niciodată La nivel local sunt, eu nu știu În primăria de unde sunt, eu nu știu Care sunt criteriile de performanță. Ok, căutați legea aia de pe vremea lui Boc Sau din 2010, parcă din 2012 Sau din 2010, nu mai știu exact Nici asta nu știți, vă dați seama Păi au trecut șapte ani, dar trebuie zonă Vă mulțumesc pentru telefon, Daniel 0372069599 Bună ziua, Nicolae Bună ziua! Vă ascultăm. Și -as tot bugetar? La... Nu, nu. Sunt patron. Aha. Lăsă, uh, stăți plătitor cum da. ar veni. Da. Dar nu mi se pare normal ca un consil... sunt un consilier local. Așa. Nu mi se pare normal ca ca și consilier să decidem noi salarii. Totdeauna primarul va fi cel care va decide. Primarul va fi cel care propune. Lasă consilierii, nu la aprovați bugetul? Nu, și dumneavoastră mai devreme el, el se știe bine Că în majoritatea cazurilor Dețin puterea în așa fel Manipulează puțin, Nicolae, Nu votați în fiecare an Bugetul unității dumneavoastră? Da, da de obicei Păi și salarizarea nu an... are legătură cu bugetul? De unde dați banii aia? Nu-i dați din buget? A, ba da păi vedeți? Dar el poate decide Care și ce salarii La fiecare cum vrea el primarul. Și are majoritate, și în funcție de majoritatea care are, poate să le propună celorlalți. Okay. Ce face? Le dă lor, care are de partea lui, și rude și fel și fel de. Da? Alte neamuri Da? Și cu ceilalți? Păi și nu, face, nu cu ea muncește, nu cu ei face treabă? Nu, nu numai aceea. Păi dacă cu cine nu muncește? Păi nu. Pot să muncesc, m muncesc la fel. Nicolae, dumneavoastră în calitate de consilier sau primar, e responsabil în fața cetățenilor. Dacă fac, dacă fac sau dacă faceți prostii de astea cu banii, vă angajați neamurile și după aia le salariile, după aia vă duceți în fața cetățenilor la vot. Sau și mai rău, vă prinde curtea de conturi cu cine știe ce. Da, dar la vot nu decid oamenii. Majoritatea decide o anumită parte din, știți bine, cine. Majoritatea decide, da. Ăsta e un principiu da. de funcționare al democrației. Da, așa este, dar nu este corect. Nu cumva nu mi se e frică de responsabilitate, Nicolae? Cum? Nu cumva vă e teamă de această responsabilitate, de a stabili nivelul salariilor? Nu, nu mi-e frică. Mi-e frică doar de imparțialitatea care se face și diferențele care se vor face. Se fac și acum, prin modul de angajare, cum se angajează, tot nu se angajează pe... pe Merit se angajează tot prin relații și tot prin Și alte angajează feluri. în cele mai multe cazuri primarii oamenilor ca să poată să facă tot felul de lucruri cu încredere că nu-i toarnă nimeni la DNA. Știm cu toții aceste realități. Da, pe de altă parte, parcă, nu știu, responsabilizarea asta a administrației publice locale în condițiile în care 80% dintre uh, comunele din România cer bani de la bugetul central n-ar trebui să se întâmple într-o zi. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 Ne e teamă de excese. Da, asta este dezbaterea de azi. Se pot întâmpla excese. Sunt sigur că se vor întâmpla, dar cineva trebuie să aibă o responsabilitate, nu primarii de ce n-ar avea o astfel de responsabilitate. Bună ziua, George. Nu e, George. Vasile, da. Bună ziua Vasile! Salut Da. sunt. Părerea mea e în felul următor. Hai să nu facem totuși o că Camila. Așa. Așa. Că, până la urmă, dacă stăm să ne gândim de ce am făcut uh, centralizarea asta de strângere de fonduri, toate fondurile se duc la București și după aia și hai să împărțim acolo, acolo, acolo. Nu se duc toate fondurile la București. Am Potrivit marxitatea. legii, TVAU, TV, o, o cotă din TVA și o cotă din impozitul pe salarii se întoarce la comunitate. Da, ok. Dar ideea este că da. Nu știu, hai să facem, nu știu O luăm, spre exemplu, eu sunt din Iași Da, ok, Iașiul este mai dezvoltat decât Basluiu Ok, hai să vedem să, nu știu, să tragem anumite linii Și să încercăm să evităm, cum spunea și colegul Așa. dinainte Să nu mai angajăm, adică, cum îi spune primarul Să vină să angajeze, eu știu, cu Tărică Că vreau să-mi fac treaba cu el sau treburi de Nu am o da? discuție dar de exemplul dumneavoastră de este genial, Vasile. Iașu și Vasului foarte bine. Vasului este un județ mare, un județ cu vreo 400, 400 da, și de my. mii de locuitori, dar în același timp are niște la la la performanțe economice înfiorătoare, pentru că nu are investiții și nu are angajați. Are vreo 50 de mii de angajați, dacă mi amintesc eu bine, sau între 50 de mii și 100 de mii. Deci foarte puțin din populație lucrează în județul Vaslui. Noi asta ziceți, ok, noi la Iași, uite, avem mai mulți bani. Întrebarea e următoare, ar trebui un funcționar de același rang din Vasului dintr-o comună din Vaslui, să zicem, să aibă același salariu cu un funcționar dintr-o altă comună similară ca mărime din județul Iași? Din punctul meu de vedere, nu. Pentru că funcționarii publici, primarul... Deci, eu așa văd. Primarul da. și tot ce înseamnă oameni aleși sunt datori să atragă cât mai multe investiții, să facă ceva pentru comunitate, să așa. crească... Unu așa, unul e mai vrednic. Sau s-a învrednicit Dumnezeu și a pus comuna pe o autostradă și a adus investitori și atunci ăla trebuie să aibă salariu mai mare, da? Deci. Ziceți. Da, da, da, pe de-o parte da, pentru că, cum să zic, eu nu cred că cei din Vaslui nu ar putea să atragă mai mulți de fonduri, dar, sincer, nu știu, explicați. Mai simt și mie, dacă ați văzut, nu știu... Uh, nu știu, un boom sau undeva. Există vreun exemplu, că până la urmă prin puterea exemplului trăim. Știți? Nu? Dacă e să facem comparațiile astea, mie îmi place foarte mult Iașu și îmi plac și Ieșeni. În același timp n-aș putea să zic că îmi sunt antipatici vasluieni. Sunt niște diferențe înfiorătoare de statistică între... vorbesc de piața muncii între Iași și Vaslui, deși sunt două județe apropiate unul de celălalt. Diferența, vă spun, adevărata diferență o face de fapt, o fac universitățile din Iași, care au creat un anume tip de forță de muncă ce a permis aducerea unui anume fel de investiții și încă nu sunt Iași, sunt puține pentru potențial orașului. Și atunci ne întoarcem la comuna din Vaslui și comuna din județul Iași. Atenție, nu din orașul, din municipiul Iași. Dif diferența mare e, de fapt, între municipiul Vaslui și municipiul Iași. Între județul Iași și județul Vaslui am văzut la ProTV și la Digi și pe mai văzut reportaje de la Bursa Locurilor de Muncă cu aceiași asistați care se împingeau acolo ca să-și vizeze certificatul ăla că au venit să-și caute, dar de fapt nu aveau de gând să muncească. Vedeți că țara asta, limitele alea de județ sunt niște uh, lucruri așa uh, foarte imaginare, ele sunt imaginare. De fapt când treci dintr-un județ în altul, treci dintr-un sat în altul, suntem români cu toții. Ioan, bună ziua! Bună Moise! Vă ascultăm! Ioan, mă numesc, am 30 de ani și lucrez în domeniul privat momentan, dar vin din mediul bugetar. Observația mea este că această mână liberă dată către autoritățile locale de a-și stabili singur salariul pe Consilii locale, e de fapt un fel de politizare mascată a ceea ce înseamnă, comune, a, a, ceea ce înseamnă aparat de, de stat, a, aparat de stat, administrativ local, de, da? Administrativ Asta local, să da, scuze-mă, că am ceva emoții. Ok. Știm cu toții că Vrem, nu vrem primarul, este cel care dă tonul prin consiliu local. Așa. Primarul e de anumită culare politică, puneți-vă bine pe lângă mine că o să fie bine și pentru voi, cei din aparatul meu de conducere. Pe când de acum e altfel? Să zicem că acum, din punctul meu de vedere, e un pic mai uh, cu perdea. Nu înțeleg de ce. Vedeți, noastră puneți problema aducerii unor oameni în administrație, când noi acum vorbim despre salarizarea tuturor dintr-o administrație locală, dintr-o comună, dintr-un oraș, dintr-un județ? Eu, am plecat, eu personal am plecat din mediul bugetar pentru că consideram că merit mult mai mult față de ce e afla acolo. Mi-am găsit și vocația și sunt și fericit din punct de vedere financiar în ceea ce fac în privat. Um, unul din motivele pentru care nu am apreciat este că acest aparat de stat, să zicem, este... Uh, lipsa unor indicatori de performanță, lipsa unor criterii de performanță, puteai să fii cel mai bun într un birou sau cel mai mm. prăzut, -o la fel. deci dumneavoastră, practic, cereți diferențiere exact pe criterii de astea. Exact pe criterii de performanță și pe cât se poate să se elimine uh, subordonare politică a aparatului uh, de conducere. <laughs> Bine, sunt de acord cu dumneavoastră, vă mulțumesc pentru telefon, scurtez discuția că se aude cu întreruperi. Uh, bună ziua, Radu! Bună ziua! Ce faceți? Uite... Conduc. Conduceți cu atenție și dați un pic mai încet radio ca să aude cu ecot. Da, da, da, Poftiți, da. Radu, vă ascultăm. Sunt de acord cu doamna ministrul Guta Vasilescu cu legea salarizării. Una la mână că indirect va afecta zona privată. În A viitor așa. apropiat, privați vor fi obligați să, să mărească salarul pentru că se știe destul de bine că forță de muncă nu mai prea mai există în România, deoarece mult mulți pecați în afară. Și rămânând fără, fără forță de mâncă, atunci vor fi obligați să ridice un pic salariul. ridicându salariul, privații, vor fi... va păti va, va imposte mult mai mare către, către bugetul local, către bugetul României. Cu condiția să nu dea faliment, atenție. Da, da. astfel guvernul, guvernul urmărește să rămână cât mai mulți bani capital autohton la noi în țară. Pentru că se știe destul de bine că peste 50% din capital, din forța economică a României, este capital 3. Da, ceea ce nu da. înseamnă că banii respectivi pleacă așa în valuri în fiecare an. E adevărat. De voastră, Uniunea Europeană a dat, e vorba să dea acea lege ca cei care fac profit în această țară, să zicem un retailer, un lanț de magazin, să plătească impozitul pe venit aici. Ce... Atenție, este vorba doar, vedeți că multă lume face această confuzie, este vorba doar de impozitul pe dividende în cazul României. La noi, așa numitul impozit pe profit e împărțit de fapt în două impozite, un impozit pe profit și un impozit pe dividend. Deci dacă eu, patron străin, am o firmă în România, eu plătesc impozit pe profit aici în România. Îmi iau profitul prin dividende în altă parte și plătesc impozitul pe dividend de acolo. Da, dar indirect, indirect va, va forța privatul să, să mărească salarii, pentru că să știi destul de bine că în România e un salariu care nu poți trăi de pe pământ. Să sperăm că aveți dreptate. Eu vă spun în felul următor, că de unde nu e, nici Dumnezeu nu are ce da. Dar asta vom trăi și o vedea împreună. Bună ziua, Grigore! Grigore, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, am un pic de noci, dar acum Să trec. Lucrez de mediul privat da. De când mă știu Și Am vrețea că uh, Noi vorbim acum de efecte Și ar trebui un la cauze Așa Eu cred că Trebuie să scăpăm de comunism Și de comunism Definiți vă rog lucrurile De, cine, de ce ar trebui de, să schimbăm De la revoluție în cauce De la Proprietatea este un moft și tot ceea ce s-a făcut în 27 de ani, de aici vine. Haideți, în partea asta, la salariile bugetarilor din administrația locală. Deci, în primul rând, salariile bugetarilor, sub nicio formă, a trebuie să fie mai mari decât ale celor din privat. Pentru că cei din privat. De ce spuneți asta? Pentru că cei din privat susțin bugetarii și nu invers. Depinde și, și de cât ca domnul Grigore. Deci într-un... Haideți să luăm altfel. Administrația, de orice fel, dar cea locală în special, are o problemă în a trage specialiști. Asta ce zicea cineva mai devreme, că domnule, să vezi că s-a întâmplat, e așa un film. De fapt, se întâmplă lucrurile în altă parte. Alertă la Manchester. Un centru comercial a fost evacuat. Martorii spun că au auzit o bubuitură puternică. Urmăriți știrile Europa FM la fix. Îmi cer scuze că am întrerupt această discuție, dar vedeți că se întâmplă lucruri în lume. Deci, Grigore, încă o dată. N-ai cum să aduci exact. specialiștii în administrația locală atâta vreme cât nu le dai niște salarii decente? Eu vă întreb în felul următor. Dacă aduci... Vă, hai, vă acum a da. nu, prea, nu prea este nevoie de specialiști într-un loc unde totul poate fi computerizat. Acolo nu se pune problema de invenții, inovații, să le meargă mintea tot timpul, să creeze ceva. În administrația acolo locală? lucrează la serie, da, acolo e serie. Nu deci, cred. Da, ca și în producție, e producție de serie. Alea pot să facă mașinile, nu ar să fie poate nici un, nici unu. În afară de, știu eu, primar și acolo vreo 2-3, nu ar trebui să fie nici unu. Totul se poate computeriza, vor refer la administrații financiare. Eu nu sunt de acord pate. cu dumneavoastră. Da, opinia noastră, sigur. Nu, A, vă spun așa, că rezulti, sigur că acolo. există un anume tip de muncă ce poate fi și ar trebui, dar nu o să se întâmple prea curând, da, să fie preluată de diferite programe de calculatoare, de fapt, Ei, da? Nu? Sunt păi alte nu, lucruri, nu, deci nu, când vine vorba de administrarea unor proprietăți, când vine vorba de licitații, de tot felul de lucruri, asta nu pot fi făcute de calculatoare. Strei păi specialiști? nu, pentru că atunci acolo intervine, și scuzați că vă întrează, intervine subiectivismul, celul care lucrează în domeniul respectiv. Și care... 99% e vorba de trafic de influență, ca să vorbim pe șau, adică să nu ne ascundem după 10. Și oare, și oare nu, salariile mici nu joacă un rol în povestea asta cu corupția din administrație? Joacă un rol, dar nu, nu predominant. Ok, eu vreau să vă întreb altceva, Grigore. Dacă, de exemplu, aduci niște oameni mai bine plătiți, dar mai puțini, nu ar fi ei mai eficienți și, până la urmă, mai economisitori de resurse decât dacă ai mulți cu salarii proaste? Ba da, dar trebuie să-i culegem din alte generații, nu din cei contaminați. Pentru că cei contaminați poți să le dai 10.000 de euro salar pe lună și tot va face trafic din frânză. Nu vă pot contrazice. Aici vorbim de diferență de generații. E o altă dezbatere. De generațiile care sunt distruse și care scara de valori întoarsă cu susul jos. Deci aici trebuie să discutăm de cauze. Pentru că efectele... Grigore, nu vă pot contrazice, e o altă dezbatere. Din păcate, suntem într-un vicios de tipul ce a fost mai întâi ou sau găina. Le dăm salarii astfel încât să atragem alți oameni din alte generații? Sau pe aia din alte generații îi invităm să plece din țară? Că noi îi ținem poștea mulți pe salarii proaste nu, nu, și cu performanțe nu scăzute. Face. Nu, nu, nu Nu mergem la trimiterea unor generații într-o parte sau în alta, că și eu am o vârstă și eu 49 de ani, deci acolo și eu. Okay. Dar nu asta e important, să-i trimitem o generație la culcare sau dincolo în altă țară. Trebuie să aducem niște linii, niște cutume, niște legi nescrise, pentru că legile scrise sunt Cutumele se fac, cutumele se fac cutumele prin... Cutumele sunt numai un puțin. Cutumele sunt legile nescrise care au dăinuit de milenii de secole. Care e, se exersează așa. în mult timp. Atenție! Da, eu tu, alea s-au exersat mult timp, domnul Guran, alea s-au exersat pentru că de au devenit cutume. Deci cutumele alea, de exemplu. să vreți niște bune practici în administrație. Dau un exemplu de impozit. Cutumă, Așa. 10%, 10-uia la e din Biblie. Noi vorbim acum de impozite în România care trec de număr, discută de 3%, 16%, 19%, deci discutăm de peste 50% pe total total, real, discutăm, nu, toatea para... Calculul, cum se cheamă? Domnule, pentru cine plătește? De deci, ce, încă o dată? Eu înțeleg ce spuneți noastră și vă mulțumesc foarte mult că existat și că ne ascultați. Într-adevăr, efortul unui om cinstit, să-i zicem, patron, dar nu numai, în România, e de peste. Efortul fiscal e de peste 50% din venitul lui într-o lună, da? Pentru cel care plătește, de fapt, una peste alta, statul nu reușește să ia decât 20% astăzi veniturile fiscale din ceea ce producem în fiecare an. Ceea ce înseamnă că unii plătesc mai mult. Și alții plătesc mai puțin sau deloc. De ce? Ca așa știe statul să funcționeze. Pentru că nu sunt în stare sau pentru că sunt corupți funcționarii respectivi. Întrebarea e cu ce începem. Dacă această decizie de a lăsa comunitatea să-și plătească cu cât vrea, în niște limite, salariul minim și salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de consiliu Județean să-și plătească salariații, e bună sau nu-i bună? Marian, bună ziua! Salut, noi Vă ascultăm. A, aș vrea să începem în primul rând de la ideea de bază, pentru că oamenii angajați în sistemul nostru bugetar la momentul de față, sunt oameni care vin din partide. Iar Eu ce am într-o într astfel de situație, într-un partid de genul acesta, și într-adevăr mi se prom promiteau anumite posturi. Da, nu mi se pare normal ca oamenii din acea structură să le stabilească salariile, mi s-ar părea mai normal să fie angajați pe sisteme de bonusare. Și bineînțeles, de productivitate. Mai ales că, de exemplu, dacă noi le plătim salarii, consider că tot noi ar trebui să le dăm salarii mai mari. Așa? Uite. Aici mă refer în primul rând la. Noi, adică la noi, tu... Știți care e diferența? Care e dezbaterea de azi? Dacă stabilim noi, toată țara și, de fapt, Bucureștiu, salariile din administrația locală, sau dacă, de fapt, fiecare administrație locală ar trebui să stabilească, în funcție de performanțe și de habar n-am ce criterii, ce salarii de bugetarilor. Asta e dezbaterea acum. Păi funcționarii telefon, funcționarii ori ori teclare, vor de la București okay. Nu vor de la administrația locală Vor de la București Mie mi se pare o chestie foarte normal. De fapt, nici nu știu dacă ar fi tocmai mai normal Mi s-ar mai degrabă niște echipiei pe care am putea să-i în Lui direct De exemplu, dacă merge la, nu știu, un bugetar din ăsta, la Ghișeu na, Și s-ar purta frumos Comită, putea să-i dăm un anumit bonus O chestie regională Eu la asta mă gândesc Hai, hai facem acum Dăm da. bonusuri. Dăm bonusuri private. Da, dacă noi nu putem în momentul de față să mărim salariile pentru că dacă mărim salările, nu putem să le mișorăm, că am stabilit asta mai devreme, nu mi se pare normal să le mărim. Mi se pare normal ca un funcționar public din un sat din Vazului, dacă atrage fonduri europene, să primească un bonus din asta. Bine, vă mulțumesc. Deci ideea, ideea lui Marian e aceea Că diferențierea ar trebui să se facă nu pe tot salariu, ci pe o parte a lui care să vină sub formă de bonus. E o idee enunțată deja în această emisiune mai devreme, da? când s-a pus problema bine-bine și dacă după aia nu mai dă randament, ce facem? Că n-ai voie să-i tai salariul. E corectă observația. Laurențiu, bună ziua! Bună ziua! Referitor la ce spuneți dumneavoastră, eu sunt în administrația publică locală și vreau să fac câteva precizări. Nu vorbim doar de funcționarii publici, pentru că o primărie are și funcționari contractuali. Da, da, de vorbim... L-am bugetari, nu. Am, am zis că e vorba despre bugetari. Cum? Și funcționari, și contractuali. Putem face o paralelă în sistemul de educație, unde se acordau acele salarii de merit către unii profesori din școli licee care aveau performanță în domeniul de activitate. Uh -huh. Dar revenind la problema bugetarilor din administrația locală, vreau să vă spun că sunt salariile foarte mici și bineînțeles că merită salarii mai mari pentru a fi motivați poate și o formulă de bonusare. Nu, Eu, în primăria mea, de Laurențiu, exemplu... Nu, cred că toți funcționarii și nu, nu, merite. asta vreau să vă spun. Asta vreau să vă spun. Eu, de exemplu, în primăria mea am o parte de oameni care muncesc și fac performanță și toți locuitorii sunt foarte mulțumiți de ei și am o parte care efectiv nu fac nimic decât trec de pe o zi pe alta, dar sunt foarte bine apărați de statutul funcționarului public și aproape nu ai ce să-i faci și te duci cu el până iese la pensie. Eu, dacă s-ar da voie ca Consiliul local și primarul să hotărască un criteriu de departajare în ceea ce privește salarizarea, aș face foarte simplu ca orice primar responsabil, adunare populară sau criterii prin care cetățenii să-mi spună care activitatea funcționarului din primărie trebuie să fie recompensată și care nu. Pentru că asta o știu și consilierii locali, o știu și primarii, o știu și toți cetățenii care se lovesc de incompetența, de indolența, de răutatea unora din trec cei care lucrează în primărie. Și, și care nu pot fi mai fi, de politizare. Și care nu că pot eu, fi concediați la Orențiu exact. pentru că sunt funcționari publici. Despre aceea exact, vorbiți. Exact. Și eu ca, ca primar vreau să vă spun că uh, cunosc foarte bine ce se întâmplă și sunt apropo de uh, fondurile europene. pe gândiți-vă că la mine lucrează pe salarii de 12-13 milioane, lucrează pe fonduri europene și nu primez nicio bonificație pentru că sunt unele acte care nu uh, prevăd astfel de treburi. Ori acei oameni trebuie categoric impulsionat să lucreze mai mult și să câștige mai bine. Pentru că, practic, împreună cu primarul lucrează pentru comunitățile din care fac parte. Și nu e politizată treaba. Pentru că vă spun un lucru, dacă vine un primar la, uh, nou, el va trebui să lucreze cu aparatul vechi. Dacă aparatul vechi nu-l suportă, nu-l agrează, nu-l place, sau poate au alte simpatii politice, gândiți-vă câte piedici îi va pune acelui primar să facă lucruri bune pentru comunitate. Să știți că de acest aspect M-am lovit și eu și mulți alți primari din țară. Mi-e foarte neclar ce propuneți dumneavoastră. Am reținut că sunteți primar. De curiozitate, aveți curaj să spuneți unde? Da, bineînțeles, Târgu Bujor, județul Galații. Dar ce nu am curaj. Ok, <laughs> pentru că vă aud de lumea, nu de altceva la... Dar, <laughs> inter... Vă mulțumesc pentru faptul că aveți curaj și aș vrea să vă mai întreb niște lucruri. Dumneavoastră, domnule primar din Târgu Bujor, ați zis? Da. Județul Galati. Da. propuneți să-i puteți concedia pe funcționari și să vă aduceți oamenii dumneavoastră, am înțeles nu, bine? Nu nu, nu, nu, nu, nu, pentru că e o mare problemă să găsești specialiști. Nici vorbă să ne aduc oamenii mei. Nu despre asta vorbesc, că n-am eu oamenii mei de unde să-i aduc. Dar în același timp o astfel de procedură că până la urmă funcția aia publică tocmai împotriva exceselor de politizare îi protejează pe funcționari sau nu? Da, dar în, în același timp, domnule, în localitățile mici, cum e Târgu Bujor, E greu să vorbim de politizare, adică deja prea aducem totul la generalizăm totul. Nu, Alegi, politizarea sunt doar în jurul alegerilor și atâta toate. Și după da, aia nu trebuie să vorbea... există, sunt incompatibilități, sunt ani, nu există de neamul și alte probleme de genul ăsta. Bine. Ori fi, în comunități care bă, probabil rămân mult în urmă, dar cele care vor să meargă înainte nu sunt astfel de aspecte. Vă mulțumesc că ne-ați sunat. 0372069, de cel mai anunț că mai am timp de un telefon sau două. Marius, bună ziua! Nu, nu e Marius? La cine Dorin, bună ziua! Dorin? Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Alo? Da, da. vă ascultăm! M-au zis bine? Da, da! Am un singur articol de uh, citit din declarația Universală a Drepturilor Omului. Și care cetățeanului. punct la toate. Uh, Articolul 23, aliniatul 2, zice așa, toți oamenii fără nicio o discriminare al dreptul la sareiului egal pentru muncă egală. Uh, ce înseamnă muncă egală? Eu o consider ca fiind 8 ore. Sau uh, programul lor de lucru. Deci dumneavoastră spuneți Chiar că cine muncește 8 minute. ore trebuie să aibă același salariu. Da? Da. Păi nu și uh, restul, adică dacă faci mai mult decât uh, 10 ore, să zic așa, se aducă diferite uh, bonusuri oarecum. Ceea ce înseamnă primarul să aibă același salariu cu consilierul, cu președintele, cu parlamentarul, cu senatorii, cu toți. Deci toți oamenii da. care muncesc cu opt ore să aibă același salariu și să fie o diferență doar de bonificație între un parlamentar, un inginer și un cosmonaut. Asta zice Decarația universală a drepturilor omului. Legea în baza căreia... Aia de la 1789, a despre ea vorbiți? Exact. Păi dar vedeți că exact. au trecut niște ani de atunci. În mă momentul poate. de față, dacă vreți să vă spun așa, Deci dreptul la muncă, reglementat că tot am Constituția deschisă, spune că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, că salariații au dreptul la măsuri de protecție socială Că durata normală a zilei de lucru este în medie de cel mult 8 ore și că la muncă egală, atenție, femeile au salariu egal cu bărbații. Păi da, suntem oameni, nu? Suntem oameni, suntem dar nu mai trăim în un comunism. Da. Asta încerc să vă spun eu dumneavoastră. Adică, nu este făcută de comuniști. Dorin, ascultați-mă, fiecare către dintre către noi către sunt... Făcută făcută Dorin, de Dorin, deci banii nu vin din cer de la Dumnezeu. Ei vin dintr-o resursă de undeva. În cazul bugetarilor, resursele o reprezintă taxele și impozitele noastre. În cazul firmelor, resursa o reprezintă, de fapt, ceea ce vinde și performanța firmei. De aceea, în funcție de performanțe, banii sunt mai mulți sau mai puțini. Înțelegeți? tocmai că asta e problema în societatea în care trăim noi. diferențierea dintre oameni. Bine. Să știți că de la declarația drepturilor omului și cetățeanului lumea a mai trecut prin diferite lucruri, cum ar fi, de exemplu, socialismul utopic, puțin mai târziu, sau falansterul din România, sau comuna din Paris, dacă vreți dumneavoastră, 100 de ani mai târziu, sau Uniunea Sovietică încă un secol mai încolo. Să știți că, până la urmă, Adică de fiecare dată ne întoarcem la ce vă spun eu acum, la resursa aia. Discuția acum este în ce măsură decidem sau nu să responsabilizăm mai mult administrația locală. Vă spun că această dezbatere este importantă, nu vreau să l aud pe Olguța Vasilescu, din punctul meu de vedere legea are foarte multe minusuri în continuare și va da naștere la foarte multe hurducături. Însă, vă spun că dacă nu urnim cumva către zona asta de performanță și de descentralizare, administrația va fi în continuare o piedică și o mâncătoare de resurse pentru dezvoltarea patriei noastre. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.